Hold it there, podcasting listener person. Don't you go anywhere. Coming up next on our show. We'll be right <laughs> back. Escoltas Mosega la Puma, l'entorn Apple desde Cataluña al Món. Te habla Tomás Manzanares. Benvinguts a tots al podcast número 6 de Mossega la Poma. Aquest podcast s'ha enregistrat el dia 1 de setembre de 2007 a la ciutat de Barcelona. Contents. Aquest podcast número 6 és un podcast especial doncs inaugurem la nova secció Conexions, que ja havia comentat en podcasts anteriors que s'inauguraria i ho fem amb una conversa enregistrada amb en Jordi S.B. de prismax.cat com la conversa al final Eh, s'ha allargat moltíssim i s'ha menjat tot el temps del programa aquest episodi número 6 era gairebé un monogràfic eh, Tenia altres temes preparats que he decidit moure'ls a podcasts posteriors i dels quals us faré 5 cèntims al final del programa perquè hi ha algunes coses que us vull comentar que tenen també una mica de repercussió en el blog Clar, també vull comentar-vos un, un tema important que em va fer molta il·lusió que va ser que el blog i el podcast de Museu de la Poma va ser mencionat en els matins de Catalunya Ràdio com a web recomanada. I això, no cal que us digui, va provocar tot un terratrèmol en aquesta modesta web. Us faré 5 cèntims al final del programa i a més donaré amb més calma la benvinguda a tots els nous lectors i oients de del blog i del podcast respectivament benvinguda que ja dono ara de forma general i bé, sense més preàmbuls comencem aquest episodi 6 de Conexions de Museu Galapoma amb en Jordi S.B. de Prismax.cat Bé, avui uh, estic molt content i ho estic per partida doble. Primer, pel fet de presentar-vos a tots una nova secció de Mossega a la Poma anomenada Conexions. Conexions és, i serà, un espai del podcast obert a participació externa i no centrat específicament en temes d'Apple. Ja ens perdonareu si a l'àudio no és tot correcte. Ja sempre dic que nosaltres gravem això de forma casera i en aquest cas no puc fer servir el micro correcta si no tinc que estar fent servir el micro de, de l'equi. Bé, i el segon motiu per qual també estic molt content és que la secció s'inaugura amb la presència d'en Jordi S.B. de Prismax.cat que és un bon amic i una persona que és segur que ens pot aportar moltes coses. Jordi, bona tarda. Bona tarda, Tomà. Primer tot, agrair-te doncs, el detall de, de comptar amb mi i que m'honora ser el el quina vull aquesta secció i espero, no. bueno, espero no decebre ningú. L'agraïment és, és cap a tu, xaval, que això ja saps que és complicat de, de, de muntar i de fer. Estem gravant a el Skype, dic perquè si la gent escolta sorollets doncs, i, i sons una mica telefònics, doncs és, és que estem fent servir aquest mitjà per, per parlar-nos. Bé, doncs, eh, a veure, eh, no, no, no tenim un guió tancat, per tant... Eh, Demanant disculpes per endavant De com pugui sortir això És la primera vegada que ho fem Bé, Comencem una mica per ordre Jo crec que l'ordre és presentar-te una mica parlar, parlar de qui ets tu I, bueno, Jo ja dic per endavant que tu ets un tio molt inquiet I un bon tècnic i un bon artista. o Almenys tens pretensions artístiques. Tinc, <ríe> Com... tinc moltes inquietuds amb això sempre, sí, sí, és cert. A veure, comentar bueno, que, de fet, els temes tècnics o el tema més professional és el que ens va fer conèixer una a l'altre, perquè ah. ja, ja fa molts anys de tot això, quan vaig entrar a treballar on en el, teu moment, en el seu moment treballes tu, Exacte. i jo doncs, sempre he estat vinculat al món dels sistemes, val? perquè inicialment sí que vaig estudiar més temes d'informàtica i gestió, però em de vaig agantar després pels temes més tècnics, que és el que sempre m'ha triat més, tot el que és tècnic i tot això. I perquè també és més inquiet, perquè es canvia més constantment. No? Sí, el sistema, bueno, sistema sempre ha sigut la part més, entre cometes, entretinguda de, la, de, de, de les tecnologies de la informació. No? Correcte. Bé, bueno, i la consultoria, ah. depèn de com la facis, també pot ser entretinguda. Però bé, bueno, sí, vam, vam, en Jordi ja vam coincidir... O sigui, la veritat és que si, si pensem amb els anys, ja fa bastants anys. Pues mira, 15, 15, eh? Vam coincidir durant bastant de temps a la mateixa empresa. Mhm. Mm mm -hmm. Vale. Digues, digues. No, no digues tu, digues tu. No, que després encara jo sagueixo allà, tot i hi ha bé canvis entre mitj i, i mogudes, però bueno, i tu va passar si a seguir camins diferents, però per això no hem perdut l'amistat, tot per lo contrari, no? I això és lo important. Exacte. Per això deia que eres un bon amic i que, bé, bueno, d'aquestes amistats que perduran en el temps. Eh? I per això Correcte. també fa molta il·lusió que avui estiguis aquí. Eh... I, i, i l'altra pregunta... Sí, sobre la, sobre, sobre la cinquietud, no? Sí. O sigui, a veure, jo en el seu moment si em va també el tema de la informàtica va ser per la vertent inicial que podria tenir de creativitat, no? Tot el que és el món del software de, de jocs, d'ordinador, de tot aquest tipus, doncs pues sempre et dona la sensació que és molt creatiu, no? Va la realitat que veus que si et dediques a una empresa, a un departament d'informàtica, la creativitat es limita bastant, no? Mm -hmm. Llavors, això va fer que de mi doncs, sortís doncs, inquietuds perquè per, per aquesta creativitat es materialitzés. I en el seu moment doncs, vaig trobar tot, des de fer algun curs de música, que vaig veure que requeria molta dedicació i realment la relació dedicació-resultats era molt lenta i vaig dubtar per deixar-ho. Al món del teatre vaig fer dos anys de teatre i això va ser per mi l'experiència més gran. Ara, sí, ara, I realment... ara, sí, ara és una cosa... Jo, jo, jo crec que és un, un exercici psicològicament recomanable que tothom pugui fer teatre, sobretot de, de, de petit. Eh? És... és... Ah, és una cosa molt interessant, sí, sí. Jo penso que sí, i molta gent que, que peca de tímid, no? que, que tot i ser ja adults, a vegades ho són, no? Penso bueno, que el teatre... Aquí, els aquí. Ja ens podíem apuntar tots dos, eh, això de la timidesa. <laughs> <laughs> Home, jo abans era, era molt més tímid i, i al final doncs, m'he anat obrint, no? A poder abans del teatre ja em vaig obrir bastant, però jo reconec que vaig vaig néixer tímid eh, i vaig durant molts anys vaig ser molt de tímid. Però, a veure, el teatre t'ajuda molt a nivell d'expressió, a nivell i per mi, d'entrada, una cosa molt important que té que et diverteixes molt, mm. Ara, o sigui, és una passada de veritat, eh? jo ho reconec. Mm. El que passa és que, clar, el teatre té un problema entre cometes i és que si et vols dedicar en plan diversió o dedicar-te com un hobby, clar, depens d'algú, no? perquè has de crear un grup o muntar-te dins d'un grup, clar, depens de gent, de cada gent, i saps, ja sabem com anem avui dia tots plegats de temps i de tot i a vegades no és tan fàcil. No? Que si no és una activitat professional. L'activitat eh, amateur necessita una dedicació gairebé professional. Si és, és, és, un, és un compromís professional, m'hi ha dit. Eh? Mm. Correcte. Llavors, això, vulguis o no, pues, fa que al final no m'acabés de, de cantar molt cap aquí. No? Mm. I des de fa poc, pues, jo ja des de fa molt de temps, sí que és a que la, la fotografia m'interessava o, o em feia gràcia. El que passa que li tenia molt de respecte, perquè tot el que fos fer fotos i després tenir-les que revelar, i tot plegat, i després el fet de no poder veure la foto, perquè antigament no la podies veure fins que no la revelaves, doncs em feia tirar de càmeres automàtiques, el més simples possibles i centrar-me més en disfrutar en la foto i més, sobretot, fotografia d'aquesta de viatges documental, en plan turista, d'acord? ¿vale? Yeah. Però, des del món digital, des de l'era digital, doncs sí que és cert que se m'ha despertat un, una inquietud o unes ganes cap a aquest món, no? La veritat és que tots tenim eines, ara que ens faciliten la vida, eh? des del punt de vista de... Tant de la generació com de l'edició de la fotografia. Correcte. Veure, ara diríem que la dedicació amateur a un nivell més alt està més elevada a tothom. Val? Requereixes d'inversió, però és una inversió que, per exemple, un ordinador no només serveix per fotografies, per moltes més coses. Clar. Per tant, són inversions que es poden recuperar més ràpidament. No? De totes maneres, l'altre dia parlant, tu, tu has fet un curs, no?, Sí. I, i, I vas, vas tenir pues, la, la, la iniciativa de dir, escolta, mira, me'n vaig, vaig a fer un curs, i, i l'altre dia m'ho explicaves i jo veia que realment tu li vas treure força a profit. Doncs sí, efectivament. Eh, de fet, a veure, ja en el seu moment l'experiència en el món del teatre o la introducció al el món del teatre va ser a través d'un curs d'aquests de, dels centres cívics, d'acord? ¿vale? Uh -huh. I, posteriorment, vaig fer un altre curs de tas de vins, que també és un dels temes que avui comença a tractar a la, a la web. Sí, sí, perquè, bé, bueno, eh, no et volia interrompre, però que el tema dels vins també és un tema interessant, eh? A veure, enganxa molt, eh? Jo et puc dir que també va ser un curs molt ben triat, i el professor era una passada, va ser el millor semàrier d'Espanya del 97, era un tio planer, senzill, explicava molt bé, i, bé, bueno, i a part, tast de vins, doncs, sempre és un plaer, no? Sí, a partir d'aquí, doncs, bueno, jo recomano molt que la gent que tingui inquietuds vàries de dibuix, de qualsevol matèria, doncs que baixin aquests casals, a la Casa o al Centre Olferix, a on sigui, i que, que minin la relació de cursos que fan, de fet d'aquí poc comença la descripció, no sembla, cap a l'octubre o setembre, uh -huh. i, i allà poden trobar qualsevol matèria que digui, hòstia, és que jo vull provar això, però no volem invertir molt de temps, molts diners, doncs un curs d'aquests els pot anar molt bé. Jo també Llavors, recomanava a la web amb el tema de l'anglès, però ara, ara és un, bon, un moment òptim perquè la gent s'apunti i que no tingui mandra de fer un curs, que hi pots treure bastant profit, exacte. Correcte. Llavors, arrel de tot això, bueno, ja tenia experiència en aquest centres, sabia el que feien i jo, pues, al comprar-me la càmera digital, que ja tenia dos anys, doncs jo tenia ganes de, de ficar-me ja en el món de la fotografia. No? De fet, la càmera que ja era una compacta avançada que et permet molt més lloc, Bàsicament per això, no? perquè volia fer fotos en manual i començar a tocar ja més coses. Però vaig dir, a veure, abans de tocar, sense saber què faig, uh -huh. doncs pues, pues perquè no faig un curs de fotografia bàsica. I és el que vaig fer. Vaig anar al centre GocFeris, que a més a més aquest centre concretament en tema de fotografia té una ala o una aula dedicada per això, que es diu l'Espai Català Roca, que és un fotògraf d'aquí bastant reconegut, bastant reconegut sí. uh -huh. i llavors pues, allà tenen des de molts llibres fins al laboratori de blanc i negre, laboratori de color. Dir, la gent si apunta pot arribar a fer ús d'aquestes instal·lacions val? i jo vaig anar de moment centrat en fotografia bàsica que és independent de que sigui digital o, ref, o, o analògica, passa que està clar que si és digital doncs és molt més fàcil veure els substrats. De, de, després, bueno, vull, vull parlar de fotografia avui que fem una mica un incís específic que eh? Que, bueno, aprofitant, jo espero que estiguis més vegades, eh, el mossega a la poma però a m'agradaria que, que ens entréssim tu també m'agradaria que ens entréssim, em faria molta il·lusió eh, que ens entréssim en el tema de la fotografia abans de començar eh, una mica també per la gent que ens pugui escoltar, jo, jo crec que hi ha un rerefons del, del tema del món dels blocs no? sobretot al món dels blogs perquè crec que avui dia tenim tots eines a l'abast i amb pim pam pum, amb quatre amb quatre cosetes un pot tenir un blog fet i hi ha molts blogs muntats sí. eh, jo crec que sí que val la pena també com a experiència també creativa i, i participativa no? d'explicar de, de, una mica o parlar una mica de, de, què, de què ha suposat això perquè tu i jo som novatos, novatos amb això dels blogs totalment, sí i a més a més hem seguit camins bastant Paral·lel. En la, en, mm -hmm. bueno, en la jo, primer de tot, haig de dir que si mossegalapoma.cat existeix .cat, <ríe> és gràcies <ríe> al Jordi de prismax.cat perquè si no, bueno, m'hagués costat bastant més eh, muntar-ho no? i a més va ser tu la persona que em vas animar a, a tirar un davant. Sí, però també diré que si prismax.cat existeix va ser en part perquè vas crear tot el teu blog i em vas inspirar, em vas donar no sé, em vas ensenyar a veure no? d'una manera pràctica, vaig veure que era molt interessant i em vas donar la idea de fer un blog, pues, en aquest cas, sobre temes que, que són més del que jo m'agrada i m'hi fico i tal, mm -hmm. però bé, bueno, la idea de que fes un blog va ser per veure el teu, bàsicament. No? Prismax.cat parla de fotografia, parla de... Eh, bé, bueno, tu, tu també és un blog personal, eh? parla també sí. de, de, de contes, de narracions... I ara tu ja has dit que vols introduir temes nous, com per exemple el tema dels vins, no? Eh, sí, correcte. Que, amb aquest temps, que per tots dos és, és curt, no? quina, quina impressió t'emportes de, de participar en un blog? Què has vist? No? Que, quina sensació tens? Què podríem dir als demés a l'hora de, de, de, de compartir aquesta experiència o d'animar que s'hi posin, no? Home, jo per una banda diria que el tema del blog és una forma molt més simple de tenir presència a internet, val? perquè històricament doncs, les webs es muntaven d'una forma més laboriosa i el blog perds temps al, al començament, amb la base amb crear l'estructura, amb... si sí cal traduir perquè moltes vegades són eines que, que són fetes en anglès i s'han de traduir al català o al castellà però un cop fas tot aquest treball, diríem, bàsic un cop és després, evidentment mentre tinguis material cap enllà la manera de penjar-ho és molt simple i té l'avantatge que és interactiu que la gent pot fer comentaris, pot expressar la seva opinió, i això doncs, li dona molta vitalitat i molta frescura al blog, no? Jo penso que això és lo principal. A mi m'ha animat moltíssim i des d'aquí ho dic públicament sempre ho dic eh, en els podcasts, però no em cansaré mai de repetir-ho, que els petits comentaris, el que entra una persona ja tiri qualsevol coseta, no? Eh, la veritat és que, ostras és, és com un... com com una injecció no?, d'adrenalina, bloc, blocaire, no sé com explicar-ho, no?, perquè t'anima a fer la següent entrada i a tornar a explicar una altra experiència, no? Tot Això que està clar. Hi ha mogollon de diferents tipus de blogs i de temàtiques. Sí. Bé, eh, portem una estona parlant i a mi m'agradaria que deixar a, als oients de Museu Galapoma un, un espai de descans perquè escoltin una miqueta de música Uh -huh. i reprenem d'aquí uns res un, un breu espai de temps la nostra conversa ja ens centrem si vols en el tema de fotografia et sembla? Perfecte Vinga, doncs ens reconectem passats uns minuts Minutes. Com ja sabeu, als podcasters ens podem baixar música d'internet de llocs específics i un d'aquests és Podsafe Music Network que ens ha proveït la música de l'episodi d'avui. La primera cançó que heu escoltat és del grup Who the Funk i es diu Older but still sexy as hell i la genial cançó que escoltareu ara és del grup Jasmín i de títol After Sons Now, welcome back to the Show retonem a l'espai de música. Així us hem deixat descansar una miqueta i ara anem, entrem en matèria després d'aquesta aquesta llarga introducció i anem a parlar de fotografia. Nosaltres havíem pensat inicialment quan hem estat xerrant de què, de què us podíem explicar de dividir una mica la xerrada en dues parts perquè aquí tampoc és plan d'anar a, a parlar en plan molt tècnic i molt tècnic, jo crec que és una mica coses bàsiques, pràctiques i normals, que sempre va bé tenir-les presents i el que us dèiem, separat com dues parts. La primera d'aquestes parts són coses necessàries a l'hora de d'agafar la càmera i sortir, ja sigui de viatge, ja sigui a fer doncs, un, un, una sortida amb la càmera, no? que explicaria Jordi però Jo sé que tu en el blog has publicat coses de eh, prismax.cat i, i jo llegint-lo la veritat és que hi han coses que són òbvies però que no hi caus. No? A veure, jo penso que és com tot. A vegades tampoc pot ser tan complicat, el que són detalls que a vegades la gent no, no hi cau no? o per defecte doncs, ens deixem portat per les presses i després ens trobem i molt d'aquests consells que he donat doncs, són coses que m'he trobat jo que no havia tingut en compte. No? A veure, jo penso que lo important és saber a on anem a fer el viatge. Llavors, la durada també és important, perquè en funció de la durada tens més autonomia o menys autonomia. A partir d'aquí, també tenia en compte doncs, doncs quin tipus de, de, de fotografia vols fer, perquè això també pot fer dur més o menys material, no? però basant-nos en un tipus de viatge estàndard i un tipus d'usuari fotogràfic estàndard, per dir-ho, mm -hmm. doncs, home, s'han de tenir en compte temes com les tarjetes de memòria, que a vegades pues, la gent només té una i va tirant mm -hmm. i fins que no arriba l'ordinador no la pot descarregar, a no sé que s'endugui el portàtil, que això ja implica tenir una eina més i moltes vegades és més pes i moltes vegades hi ha gent que no té un portàtil. Yeah. Això jo crec que són temes bàsics. Després, pues, home, un trípode. Penso que això, per qualsevol persona que vol fer fotografia fins i tot a la part sortia ja la foto, no? Doncs pues, pues hi ha molta mena de trípodes, de els preus, de, de molts models diferents... Eh, però penso que és bàsic tenir un trípode, no? No, el trípode... Eh, mira, jo crec que si eh, fas fotografia eh, en, en moments que necessites tenir la càmera quieta, el trípode és molt important, ja sigui a primera hora del matí, a última hora, a la nit, eh? i els resultats són sorprenents. Parlàvem de... Nosaltres l'altre dia parlàvem de la reflex, la veritat és que passar de compactar reflex és donar un salt bestial, eh? amb, amb els resultats i també amb la forma de treballar. I tu i jo vam estar donant voltes buscant un trípode. A mi m'agradaria que el que parlessis d'aquest trípode precisament perquè jo el vaig trobar Lleugeríssim, fàcil de dur i no és el típic, clar, quan pensem en trípode i no el fem servir habitualment, pensem en el macro, maco, mamotreto aquell, no? I en canvi, tu em vas ensenyar unes coses que eren sorprenentment lleugeres i, i molt molt portables, no? Mm. A veure, jo me recordo quan, quan ens vam veure que et vaig comentar sobre un trípode que a mi em va sorprendre molt perquè el vaig veure en una web, una web de fotografia també molt interessant i, de fet, en la, en la meva web poso una referència, no? Llavors, aquest trípode es, es diu Wolila, no? Wolila Tripod. I és, és un trípode molt, molt curiós. Wolila com, com el Maguila, no? Sí, amb dues eles, sí. Wolila ja, ja. Maguila. <laughs> <laughs> doncs aquest trípode es diu així perquè s'enganxa un vulguis, d'acord? Vale? I, literalment, el pots enganxar de la branca d'un arbre, vale? Llavors, hi ha tres models o tres mides que són doncs, el petitet, per compacte, el mitjà, per reflex, sense òptiques massa passants ni grosses i després el, el que és una mica més gran que el mitjà val? i que suporta més pes per ja poder posar un teleobjectiu a la reflex no? ja, ja a veure, penses... preu qualitat la diferència, si tens reflex jo recomano comprar l'últim perquè et dona més lloc val? això està clar Eh, però bueno, a veure, és molt interessant per què? perquè la mida és molt reduïda no és un, no un tripode extensible sinó que ja té l'extensió feta és a dir, la mida és la que té el que sí que és, és articulat Vull dir, pots doblar-lo com a roti val? Yeah. i això és el que li dona una versatilitat que els de altres tripodes no tenen a veure, eh, jo, jo penso que és un trípode complementari. Vale? Si vols ser fotografia més sèria i de nit, eh, amb possibilitats de que es pugui moure una càmera, sempre ha de ser un trípode robust, més estàtic, alt, per poder treballar bé. Però aquest trípode pots utilitzar qualsevol superfície que hi hagi per allí per recolzar-ho o per enganxar-lo i la càmera pues, posar-la damunt. No? A mi, a mà, llavors... jo, jo que soc molt neòfit, a mi m'ha sorprendre... Jo tinc un trípode... Pues... O trillo, no? Em va sorprendre molt el fet de que els trípodes, ja més de caire professional, son, estan compostos de dues parts, no? la, la, la clàssica part de les potes i una part de dalt, però no és la part de dalt on tu enganxes la càmera, sinó que a sobre va com una mena de capsal, no? uh -huh, que és el suport no? que, que, que va a banda, i que precisament un no pas baratos. No? no, no, a veure, un trípode de nivell professional, Eh, S'encareix molt, sobretot, pel material. Hi ha dos, menes de, dos, dos tipus de material que fan que sigui més car o, menys, o, menys, o més barat. Uns són els típics d'alumini, però estem parlant ja de gama professional, no és el típic trípode de 40 o 80 euros. Estem parlant de trípodes que a, a partir de 200 euros en amunt. un. Només el trípode. Llavors, el d'alumini és més econòmic i després tenim el de fibra de carboni, que és més car, Era ja bé el doble o, o més, inclús. El que passa que la diferència és el pes, bàsicament. La fibra de carboni és molt més lleugent. Vale? Mm. llavors això també s'agraeix quan l'has de transportar a, a, a, damunt de l'esquena vale? no, el, el trípode és, és, és un, un element important Escolta'm, jo feia abans de l'introducció i m'agradaria que tu has fet fotografia eh, amb càmera compacta, amb rèflex i amb rèflex digital D'acord? ¿vale? Uh -huh. eh, jo he descobert un món nou passant males reflex eh, és veritat que ara ja hem acabat vacances potser algú té la immensa sort de, eh, de començar-les aviat no és el i, el sí, sí, que és el teu cas i, po i pot estar eh, i per això doble agraïment que estiguis aquí i eh, pugui estar pensant en comprar-se una càmera ¿vale? I jo, o sigui, eh, per mi és evident el canvi brutal de tenir una reflex a no tenir-la ¿vale? però em molt explicar en detall el per què. Eh, a mi sí que m'agradaria que fessis cinc cèntims de, de si algú pot estar dubtant entre fer el sal o no. Uh -huh. jo, jo sé que amb una reflex el camp de creixement i d'aprenentatge és elevadíssim, però tu ja pots tenir bons resultats a, amb els mateixos coneixements que ja puguis venir fent servir de forma automàtica una compacta. No? Sí. A veure, eh, jo crec que la clau de tot això és la frase famosa que diu que, que la foto no la fa la càmera, la fa el fotògraf. Vale? Sí, i això és impepinable i això sempre serà així vale? el que passa que, que aporta un reflex que no té altres càmeres evidentment, a banda de la qualitat dels components de les òptiques la versatilitat, la possibilitat de cobrar tota mena d'òptiques, filtres i moltes més coses vale? eh, el fer la foto gairebé immediata l'aprat el botó és una sensació, vale? això quan ho veus quan mires pel visor com fas la foto sí els resultats a nivell de color a nivell de sí que realment es nota que millora molt, ¿vale? però, clar, veure, les reflex mínimament estan a partir de 600 euros. ja ha en algunes una mica inferiors de preu, però també de qualitat. ¿vale? Llavors, clar, amb això també cerca la gent que vulgui comprar-se una càmera digital doncs tampoc fa faltar que, que piqui molt alt si no vol, però que tingui molt clar que vol aconseguir. ¿vale? Eh, el, el format RAW, no? que ja, sí. ja comença a... a, a... Que diguéssim que és un format ja més professional i que permet realment fer moltes més coses. El pots trobar en una compacta? Doncs en principi no. El tema rau és més exclusiu de les càmeres reflex. I de fet, a veure, el, el rau és el negatiu digital. Val? Uh -huh. Diríem que és el que en el seu moment s'utilitza quan es revela un carret, s'obté un negatiu i sobre aquest negatiu es treballa. Val? Uh -huh. Doncs a veure, l'edicció de fotografia s'ha fet sempre antigament es feien als laboratoris, o en algun cas actualment també, hi ha gent que es dedica al món digital analògic, i ho fer a través del negatiu, obtenir les còpies impreses, de fotos retocant i s'aplicant efectes i coses de tota mena. Però val? realment la, la diferència de, re, de possibilitats de retoc d'una foto que t'arribi en format RAW amb una que t'arribi en JPG, no? Sí. És, és, és diferent, no? Evidentment. A veure, l'avantatge principal és que el RAW el modifiques però no modifiques el rau. Si o sigui, estàs fent una edició com si agafessis amb un equalitzador toquessis coses, però el seu original sempre és el temps. Doncs en el cas del rau, la imatge rau està tal qual la vas agafar en el seu moment. Tu el que fas és tocar els paràmetres bàsics però quan no li... la vols convertir. Exacte, que no... la... Això també passa en programes com a l'iFoto, no? que conserva uh -huh. l'original. Però clar, aquest original que un es pensa que és original ja està comprimit correcta no? Correcte, no? vale. Correcte. A veure, el Rau evidentment no té un nivell de compressió tan gran com el JTP uh -huh. i això és com un MP3, si tu el a una qualitat inferior no podràs obtenir la qualitat superior del doble d'habits, de uh -huh. doncs en el cas del Rau passaria el mateix. Uh -huh. Llavors, home, evidentment, si et vols dedicar a una fotografia d'un nivell ja més amateur, doncs has d'anar a una reflex, això està claríssim, perquè et dona molt més lloc. Vale, mm -hmm. Això està clar, no només pel tema del rau, sinó per la qualitat que implementa amb tot l'una més no? mm. eh, Tu em vas fer comprar una motxilla de la qual jo estic molt content que vaig poder provar-la pues, fa uns dies quan vaig fer una escapada a les valls de Neu i a la vall de Cardós Escolta, mm -hmm. genial la tonteria aquesta de que la, és, una, és una motxilla creuada però tu la gires i tens tot el, tota la possibilitat d'obrir-la i treure ràpidament la càmera i després la tornes a desar i no la vas portant penjant com fem tots sempre, no? Va uh -huh. ser un consell excel·lent. Eh, pots comentar una mica això de les motxilles? La veritat és que, bé, això i l'altra cosa que m'agradaria que expliquessis perquè jo, vamos, eh, he vist que no, no, no produeix cap efecte i en canvi dona un factor de protecció al tema d'aquell filtre neutre, no? Mhm. Uh -huh. Doncs pues molt, molt ràpidament t'ho explicaré. A veure, el tema de les motxilles. Home, jo des de fa molt de temps tinc una obsessió per les bosses en general, d'acord? ¿vale? Mm -hmm. O sigui, qualsevol bossa està pensada per una funció específica, d'acord? ¿vale? I en el món de la fotografia, doncs pues, amb més raó, d'acord? ¿vale? Doncs jo, conforme vaig anar evolucionant la càmeres i d'accessoris, doncs vaig tenir diverses bosses, fins a la última que és la mateixa que, que tens tu. Mm -hmm. A veure, quan tens una càmera, has de trobar la bossa ideal. per Primer, per la pel punt de partida amb aquella càmera i amb una possibilitat de creixement a mig termini d'accessoris que puguis anar ficant. Llavors, aquest tipus de bossa que comentaves tu és una bossa que d'entrada és molt versàtil Eh, molt pràctica, no és massa paratosa. Estem parlant d'una bossa que, clar, requereix que si la portes a l'esquena només portes aquesta, no? però és quan surts amb ella, ja has deixat la bossa de viatge i vas a fer la sortida només amb la càmera. Jo, encara, Llavors... que, perdona, encara que no sigui... A veure, això no és un tema de fer publicitat, és un tema de destacar allò que realment és funcional uh -huh. i ens agrada. No? Jo posaré al sí. punt de la web de la marca de la bossa, que és l'OuPro, uh -huh. eh? uh -huh. perquè Ostres, realment és genial. Va, va molt bé. Estava molt protegida. Són petites, perquè les pots adaptar una mica a les teves necessitats. Hi ha molts models. I ha sí, que... de fet, aquest, aquest disseny concret hi ha tres mires. Si ets fixàvem trobar la mida intermitja i jo vaig dir em sembla que és més gran aquesta. Sí, I al sí, final ja. tenien la mida, que és com la que tinc jo, que és més pràctica. Jo vaig flipar perquè tu sabies més de les existències de la botiga que la, que la pròpia aparenta de la botiga. No? <ríe> bé, bueno, jo quan, quan m'hi poso unes coses, doncs m'hi poso. Ja, ja. I ja va ser aquests punts, Sí. sí. No, doncs sí, a veure, no es pot fer propaganda, com dius tu, però sí que cerca el fabricant aquest Low -E pro és molt professional en temes de bosses de fotografia. L'anterior aquesta que vaig tenir també era una -E pro més bàsica, més reduïda, però bueno, ja amb unes prestacions interessants. Mm -hmm. La bossa té una cosa curiosa, que no hem comentat, però que val la pena, sí. i és que té com una capalina, val? de manera que, si plou, d'una forma ja important, val? perquè la bossa doncs, sí que aguanta un terminat, cruix d'aigua, uh -huh. doncs, automàticament, si el que no vos és que et mulli la càmera, perquè en el fons et dona més igual mullar-te a tu que es mulli la càmera, no? Perquè arribes a aquest punt, eh? Sí. Doncs pots posar aquesta capelina per damunt de la bossa, perquè la caperina surt d'una butxaca amagada, com la típica caputxa que es porten a molts anoracs, caures com una butxaqueta i et surt la caputxa. Mi, doncs és un cas similat. A mi em va fer servei, eh? El primer dia de sortir. Home, és que per la zona que vas anar és propici, sí, no? Les sí, tormentes. Sí sí. sí, sí. I a més, a més la, la, estar fent <coughs> vam anar de poblet en poblet, amb cotxe, però en uh -huh. determinats pobles feies allò de, I, doncs mira, me'n vaig allà dalt, el aquell, i des de dalt faig les fotos i tal, que és mitja voreta, no? però si sí, uh -huh. el cel està tapat, com va ser un dels dies, eh, que et caigui l'aigua, tens bastants números. És fàcil, és fàcil, sí. sí. A més, és molt pràctic portar-lo així perquè, ja et dic, no t'ocupa lloc no. I, i saps que en un moment donat et salva, doncs, que a veure que se't mulli la càmera, doncs, no és gens uh -huh. Evidentment. I, I del filtre? Perquè, sí. eh, eh, a veure, jo he vist que, primer, és un factor de protecció, no? Uh -huh. I, eh, a més, va ser curiós perquè vam dubtar en aquell moment, jo no... no vaig, no et sabia dir el diàmetre dels dos objectius que duc normalment i són perfectament intercanviables eh? o sigui que molt bé I... A veure, el tema del filtre eh, filtres n'hi de tota mena val? de fet és una de les característiques de la majoria de càmeres que es poden acoplar filtres davant eh, normalment, com el nom indica és per filtrar, no? per aconseguir Bots resultats, jo què sé, doncs, que apareguin colors o, o, o inhibir colors, eh, doncs, aconseguir que la llum doncs, quedi més tènua quan hi ha rajos de sol fort, tota mena. Però hi ha un filtre que és bàsic, indispensable, i que no anem bé i doncs, és una mica temerari, val? més tenir en compte el nivell del, dels diners del de que costa un, un objectiu d'una reflex. No? I, I, evidentment, el filtre no costa ni molt menys tot això. No? Aleshores, el filtre que et vaig comentar és l'ultraviolat, a l'UB que li diuen que és el tipi filtre bàsic que és inocu vull dir, no, no, no afecta el resultat de la foto tot el contrari, fins i tot ajuda a que els ràgios ultraviolats que a vegades fan uns efectes no desitjats doncs els filtra però bàsicament el nivell de filtre secret és, és tan bàsic que no, no hauria d'afectar per tant, la funció principal d'aquest filtre és protegir o sigui, tot el poses davant de la lent és molt més fàcil netejar el filtre que netejar la lent i a més a més, si cau doncs moltes vegades el fet de tu aquest filtre pot salvar d'aquest tranquil·la o a nivell de ratllades el mateix mm. doncs el filtre es ratlla doncs, bueno, canvies per un altre i igual són 20 euros o, sí. o el que sigui, depèn del fabricant depèn del material mm. tu vas comprar uh, el que és de vidre que sí. és el que jo estic comprant però comentar que n'hi ha també acrílics, no? el que passa que és com un plàstic llavors eh, això ja va gustos jo només Evident... dic, el que, el que tu em vas recomanar jo he notat que no modifica gens el resultat de la fotografia. Uh -huh. dir, no va no, vera és que, realment no, no. amb res. Vull dir, uh -huh. no no no, no ni res i vamos. Mira, precisament el fabricant d'aquest filtre en una revista, perquè també és una altra vera, com tot, pues doncs quantifiques en aquest món, doncs no només de l'aire s'alimenta un, no? Yeah. Doncs jo ja m'he suscrit a dues publicacions i m'arriben cada mes les revistes a casa. Val? Més dues perquè així contrasto, no? Mm. Doncs en una d'elles feien precisament un article sobre els filtres, no? I comentaven el filtre polaritzador, que és una altra modalitat de filtre, que és per això el tema sobretot de contrastos de llums de cel, i horitzó, per quan fas fotos de paisatge, aquelles aquestes. I van comentar tres fabricants i el guanyador d'aquella... Aquella prova divíem d'aquest test, se'ls doncs va ser el fabricant aquest, no? uh -huh. perquè és, és, és bo, és bo. Bueno, ens quedan pocs minuts de, de gravació del programa i jo avui m'agradaria fer una petita pausa i als <coughs> últims minuts que ens queden parlar una mica més de consells sobre la edició digital. Eh? <coughs> Captació i edició. ja una mica més de cara a barraca. Eh, fem una petita pausa i reprenem la, els comentaris en un, en un instant. Perfecto. Technical difficulties have occurred with the hosts of this podcast. Please, do not adjust your broadband connection. Thank you. pausa i ara ja anem a centrar-nos en els consells. No sé si val la pena parlar de captació de la foto i d'edició de, de la foto digital. Eh, ho deixo obert a tu, Jordi, el que tu diguis. Mira, a veure, eh, tota fotografia té dos parts, com tu has dit ben bé. No? La captació, bueno, la realització de la foto tal qual la trobes a l'instant que vols gravar, no? que vols enregistrar. I això, en aquest punt, jo crec que important és qualsevol ajust que vulgués ser a la càmera a nivell més global, ajustos que no s'han de tocar que dos per tres, doncs abans de sortir val la pena fer-los. Ah. El pues tema del nivell de qualitat del fitxer, si és rau, de màxima qualitat, el JPE, el que sigui. Deixar, tot això és com Com si diguéssim ja allò que dic, solto demà a la 6 del matí, doncs, ostres, abans d'anar a dormir ja me la carregada, preparada, amb, amb tot el que necessito, no? Sí, sí, el tema de l'ISO, ah. ¿vale? perquè sabem que això afecta la sensibilitat, però normalment amb un ISO estàndard de 100 pots fer un nivell de fotos bastant interessant. Si tot el que sigui, ajustos bàsics, tenir-los ja preparats, perquè en el moment de fer la foto la manipulació sigui mínima per anar molt més ràpid i poder captar allò que busques. Val? De cara a captar la foto, jo aconsello a la gent que vol anar més enllà, que vol pues, fer-ho manual, tal que no es compliqui molt la vida d'entrada. Vull dir que no busqui fer la foto manual, amb diafragma i velocitat d'obturació, i al mateix temps enfocar també manual. I, a veure, a poc a poc anem per parts. A potser prioritzes, jo què sé, diafragma. Doncs tu tries el diafragma i la càmera calcula la velocitat. Que no t'agrada, llavors ho en manual, però ja tens una mesura de, de referència. Vale? Exacte, I amb l'enfocament igual, a poc a poc. Vale? I eh, el programa automàtic pot ser semiautomàtic, És a dir, que tu pots... Mm, eh, sigui apertura o temps no? o, o, o velocitat això ho pots acabar de regular tu però una de les coses, no totes alhora eh? Sinó, Correcte, a jo eh, parlant mica de la meva pròpia experiència de novato amb fotografia i amb la reflex eh? Eh, les millors fotos que he obtingut continuen sent les que he obtingut en automàtic total eh, excepte alguna de les que he fet manual, parcial, és a dir, semiautomàtiques, ¿vale? vale. però, però és una mica experimental. Jo t'explico. A veure, d'entrada, no t'he dit el que et volia dir, però t'ho dic ja. Prohibir fer fotos en automàtic. Oh. No, a veure, anem per parts. Eh, tu has fet el que havies de fer. O sigui, m -m tu no... no... M'has no, trencat amb, amb dos... No, veure, no, anem a veure. Tu parteixes de que t'has comprat les reflex, de que no has fet cap curs de fotografia, exacte, de que no tens una base sobre la qual sí, exacte, eh, exacte. valorar aquesta medició de la, diríem, de l'aturació del diafragma, i llavors va ser allò fàcil. Vale. Sí, com a anècdota, per exemple, comentar que jo quan vaig al curs anava amb la meva compacta. Va ser a mig del curs que em vaig comprar la Reflex, perquè vaig veure que em limitava l'aprenentatge, la compacta avançada. Val? Però el curiós és que tothom al curs anava amb un reflex. I quan la primera pregunta que va fer la professora feu fotos en manual, tal", no, tothom va dir que les feia en automàtic. Jo ja les havia començat a fer en manual sense saber ben bé tocava, però ja havia començat. Val? Llavors, això què vol dir? Que no ets l'única persona que té un reflex i fa fotos en automàtic. Val? I és la manera d'assegurar que els resultats són bastant bons. A veure, és cert, a veure, la foto automàtica no ha sortir malament. De fet, la càmera fa una mesura bastant acceptable. Però és com tot. Si tu domines o, o tens més coneixements, uh -huh. la foto manual et donarà molt més de joc. Vale? Sí, perquè surten totes com molt com t'ho diria, molt estàndards. No? Uh -huh. Clar. Llavors, la diferència és aquesta. Si tu... Bé, t'entrada més comentar que les càmeres tendeixen ten a subexposar. Vale? Això que vol dir que normalment protegeix bastant la incidència de la llum i sempre poden sortir més fosques de lo que a la foto realment és, per exemple, no? Llavors, tu, al fer-ho manual, pots sobreexposar. Pots forçar que, tot i que l'indicador, pots pujar-ho. Que consti una mica en defensa pròpia. Una de les coses que he volgut aprendre, això sé que pogut aprendre perfectament amb una compacta, vaig estar llegint bastant sobre temes de composició a l'hora de tirar la foto. I, bé, al final m'acabava complicant massa la vida tenint tants factors davant, d'acord? ¿vale? I a l'automàtic m'ha ajudat a concentrar-me en aquests elements que són més de caràcter de composició, ¿vale? no, no són tècnics, no són ni d'exposició, ni, ni de temps d'apertura, ni de diafragma, ni res, sinó són, i, dir, que són que la foto surti recta excepte que tu vulguis fer realment un efecte. Eh, aquests petites coses que moltes vegades no li dones ni valor i que hi ha tot un... Hi ha, ha llibres sencers que parlen només de la composició, no? A veure, de fet, per, per continuar el que tu estàs comentant, no. és cert, és que, de fet, tot el que m'estàs dient tu és una mica la, la filosofia que jo intento transmetre, i és la d'anar pas a pas, d'acord? ¿vale? Ah. Per exemple, el tema de la composició és tot un món, com tu dius. Això hi pot haver gent que tingui més o menys traça ja innata d'enquadrar la imatge amb, amb facilitat. Tra, ¿vale? Traça que jo no tinc, ja ho he vist. No, no, però a veure, tot, tot és aprenent, tot, tot es pot aprendre, ¿vale? ah. però és com tot, hi ha gent que d'entrada pot tenir més habilitat. Evidentment, si tu no domines primer la, composic la composició, el que no has de fer és complicar-te la vida fent la foto manual. Això està claríssim, d'acord? ¿vale? Pas a pas. Però això vol dir que tu has d'anar evolucionant a poc a poc, d'acord? ¿vale? I a través de llibres, a través de cursos, a través de revistes, a través del que sigui, anar obtenint aquests coneixements que et faran treure molt més de suc a la càmera, d'acord? ¿vale? Però bé, no, les reflex porten el programa automàtic, per tant si el porten és per alguna ¿vale? cosa, d'acord? O sigui que no per això t'has de sentir ni millor ni pitjor, ¿vale? però bueno, com a purista o entrant més en temes fotogràfic, s'ha d'anar a la tendència d'arribar a fer la foto en manual. Vale, jo, per exemple, actualment estic fent a l'enfoc en automàtic. Per què? Perquè he vist que amb l'enfoc manual a vegades no acaba de quadrar, perquè té possibilitats d'enfocar uns punts diferents, això, tot això s'ha de tocar, i, i tu, jo vull anar pas a pas. I, i fas l'enfoc automàtic i la resta manual, no? Correcte. Mm -hmm. Llavors, la resta, sí, moltes vegades començo prioritzant, jo què sé, diafragma, perquè el diafragma... És eh, dirím com tuho diria, el que sobre l'aleno es tanca, ¿vale? Llavors el diaàmetre. ¿vale? L eh, té menys mesures que a les velocitats d'turaació hi ha menys. Per tant és molt més fàcil manipular el diafragma amb facilitat. Perquè quan més petit és el número,, ¿vale? més obert està i quan més tancat és o sigui, més gran és el número, ¿vale? més, més, més tancat ja, està entre més o meny lum. No només afecta a l'entrada de la llum, sinó també afecta a resultats que obtens després en la foto, no? a profunditat de que, bueno, és que això és molt llarg. Bé, llavors, és més fàcil modificar tu manualment el diafragma que no totes les solucions d'obturació que et pots trobar. Però això a vegades va bé quan vols dir que pues no tinc molt clar manual, ho faig una mica semiautomàtic. Però a vegades veus que els resultats no són suficients i llavors passes en mode manual. Val? Però últimament ja estic tirant directe en manual. I ho notes. A veure, les fotos que feia fa un temps en manual i les que estic fent ara doncs a nivell de llum veus que tant les ombres com les llums estan més o menys equilibrades i això és la gràcia del que vas aprenent a poc a poc. Vale, ens queden poquíssims minuts. Eh? Sí. I això vol dir que hauràs d'estar aquí una altra vegada per passar aquesta tortura. Eh, molt ràpidament. Cap problema. Consells, és un plaer. Quatre consells, gràcies. Quatre consells de post-edició. A veure, la post-edició eh, seria d'una mica com l'altre, no? Passa -pas, a pas, poc a poc, i a bona lletra. Eh, si treballes en modu rau, o sigui, jo recomano treballar en modu rau sempre que es disposi de reflex, eh, evidentment has de tenir més target de memòria, perquè ocupa més, tot plegat, bueno, no pots veure la foto directament, la pots -pro -pro processar, però diríem un, un tema mig que ja amb el JPT vas més directe, però et dona molt més lloc. Llavors, bàsicament, eh, Lo típic és ajustar brillo, contrast, eh, ombres, eh, il·luminació, tots aquests aspectes que, per exemple, en un Photoshop et surt ja quan estàs veient el rau, tens com uns, uns balanços i pots tocar-ho, matisos, val? i hi ha un tema que és important que la gent ha de conèixer, i és que eh, quan fa la foto amb una cama digital ja pots veure-la a la pantalla i fer alguna acció, val? normalment a les pantalles no ho no pots no tocar res. Això que és important correcta. Però si us fixeu, ¿vale? hi ha una cosa que es diu histograma. L'histograma, ¿vale? que és la possibilitat que tenim de, de veure a nivell gràfic els resultats de la foto, ¿vale? bàsicament els colors, el vermell, el, bueno, els colors base i el tema d'il·luminació, doncs el dibuix ens pot indicar, ens pot ajudar a saber si la foto està ben exposada. exposar Exposada doncs, vol dir que té la llum correcta, ¿vale? que ha de fer la clau de la fotografia és dominar la llum. Exacte. ¿vale? Uh -huh. Doncs el gràfic ideal ha de ser una cadena muntanyosa, val? o sigui, veure uns pics que pràcticament tenen com una serralada. Si, per exemple, el que veus és un nevall, això vol dir que la imatge està sobreexposada. Un nevall vol dir que, té molt, dir que tens un pic molat alt en un extrem i un altre pic molt alt en un altre, no? i que al mig és sense pics, no? Com molt, que no, no, té, no, té, no té pujades no? de nivell, no? Correcte, sí, sí. Seria que al mig tens com una concavitat, val?, i als dos extrems tens els pis. La veritat és que oh, jo, és... jo no sé els oients de mossegar la poma, però jo és veritat que m'he mirat els histogrammes moltes vegades i com tu bé et dius, dius, hòstia, uh -huh. què, què collons és? Bueno, de fet, jo, fins que vaig a ser el llibre aquest, pensava el mateix que tu, eh? I ara ja això què fa? A veure, és molt curiós perquè parla d'aquest exemple i em va xocar, vale? i després, en el cas de que sigui subexposada, i tot això, evidentment, veient la foto ja notes, vale? i quan tens més coneixements doncs ho notes més. Ara això Clar. però en el cas de la sobreexposició ¿vale? la idea és que és com, com si veies un pic en un extrem i una petita cadena muntanyosa a gairebé al nivell del vall tota la continuació ¿vale? normalment el pic queda a l'esquerra llavors això també t'indica per tant quan veus la cadena muntanyosa gairebé perfecta és que està la foto clavada ¿vale? a nivell d'exposició i una, una... Jo crec que ha quedat clar l'histograma. Eh? Una, una pregunta. Eh, jo en el podcast número 5 vaig parlar del software més habitual de fer servir amb els Macs. No? Eh, M'agradaria que fessis algun esment del software, també per Windows i per altres. I jo sé que vas tu fer una, un, una, un comentari dins de... de... Sí, teu blog Exacte, uh, on comentaves una utilitat que jo no vaig mencionar, però que sí que havia escoltat i, uh -huh. que, i que he llegit en molts llocs que és també interessant. Correcte. A veure, uh, aquesta utilitat val, és, es diu GIMP, val? g i m p i és una utilitat que, com, com el has dit, està en els dos mons, val? en el món Windows i en el món Apple això que li dona, i en el món Linux també en els Linux també hi és, i de fet fins i tot eh, és fàcil d'instal·lar-ho els paquets de les distribucions habituals de, de Linux. Per val? cert, tu saps si l'Ubuntu aquesta versió d'Ubuntu que és més gràfica i sí. que, que és per tractament multimèdia li diuen, no, no recordo ara com se diu el nom eh, porta porta el GIMP suposo que sí. A veure, jo aquesta versió que em comentes no la conec massa però sí que puc dir que l'Ubuntu que tinc ja instal·lat que té l'abertent gràfica i tu obres doncs, l'escriptor igual que si fos un Apple o si fos un Windows, però amb Linux, doncs té el Windows, vull dir, el té, igual per tant, el Windows, estarà igual. Igual que el Windows no serà mai, serà, en qualsevol no. cas, millor. Millor, millor, amb això estem d'acord, amb <ríe> això estem d'acord. Jo sóc usuarí de Windows per, per, a vegades, per obligació, però... Sí que és cert que jo soc, del món Junix, i tot el que sigui diferent al Windows trobo més interessant. Uh -huh. Val, doncs el Guim és un producte molt interessant. Diríem que és la, la substitució entre cometes o alternativa gratuïta al Photoshop. I vale? aquí, aquí per, ho dic pels oients, posaré ja l'enllaç, eh? idea uh -huh. ara quan fem l edició del programa. Uh -huh. Vale, però sí que es queda comentar que és complexa de fer anar. Vale? Llavors, eh, jo, per exemple, encara no l'he tocat massa. Val? Perquè inicialment, obrir-lo, veure la foto i tal, doncs de moment no enquadra molt. Jo, com que vaig molt per feina, Vale, que això és una de les coses per les quals la fotografia m'ha cridat tant, i sobretot en, en fotografia digital, perquè els resultats són molt ràpids. Sí, vale? són immediats. Sí. Correcte. Doncs jo veig una mica a aquest món, no? I, o sigui, a mi això d'estar-me a tres hores per composar una cançó i tal i igual, doncs, em genera una mica d'agobi. Llavors, la fotografia és bastant més immediata, vale? tot i que es pot dedicar temps i tot el que tu vulguis. Llavors, eh, jo utilitzo una altra eina que és gratuïta, vale? que està superbé, que pot ser donatiu si vols, de fet t'ho diuen per l'entrada, jo no l'ho he fet cada moment però es diu Pany.net ¿vale? mm. i aquest producte és és exclusiu d'entorn en, Windows, de fet el Punt.net és l'extensió, sembla, de, sí, de, mm. de Microsoft i coses mm. d'aquestes mm. Vale? Però és un producte super superinteressant vale? per aconseguir efectes de dibuix, o sigui, fer que la foto es converteixi en un dibuix. Vale? Em fa, em fa una la... de repelús, però posaré també el link. <ríe> <ríe> Home, jo crec que... A veure, jo t'ho jo algun dia va compren un Apple i eh? és la meva idea. Ostres. I de fet, si me'l compro serà gràcies al teu blog i al teu podcast. El bastant. dia que ho facis... Bueno, eh, faig un parèntesis, eh? modo of, to of topic on, que, que diuen a mi, <ríe> que... Um... Tinc una amiga, una molt bona amiga, que, que li han regalat un MacBook, d'aquests blancs, no? I, mm -hmm. I, escolta'm, ha caigut a la secta. <ríe> no, <ríe> Crec perquè... que aquesta amiga també la conec. Sí, <ríe> està molt contenta. El no, dia que ho facis, vamos, aquell dia fem un especial mossega la poma, el Jordi S.B. de Prismax.cat s'ha comprat un Mac. <ríe> Home, a veure, comentar que el món Mac i el món de la fotografia estan molt vinculats. Sí, vale. la veritat és que... Eh, sobretot ja amb l'afegitó de, de, dels productes d'Adobe i el tractament més professional, clarament sí, eh? sí, sí. Passa, Clara, tinc tres peces a casa <ríe> i a veure com faig per ficar un quart d'equip, no? però bé, bueno, sí que ho present i jo espero que en el proper any segurament caurà. A veure, el meu objectiu inicial és un bon monitor per, per el que són els peces a sobretaula, Mm. perquè sí que els monitors són molt importants pel tema de la fotografia, eh, el tema del calibratge, això és molt important perquè tu la foto la veus al monitor i la sí. toques al monitor, però com no la cali... no estic ben calibrat, després al imprimir-la en una impressora o en un laboratori el resultat és diferent, sí, sí, sí, i això sí, també sí. és un tema a tenir en compte. El uh -huh. tema dels colors és molt, molt complicat i entre un monitor i un altre poden haver-hi abismes, eh? Sí, uh -huh. mira, sobretot entre els TFTs i els monitors de tubo, els abismes són espectaculars. Ja no, i fins i tot amb els mateixos TFT, que jo he vist colors, no? Que, que, que no s'assembla jo, no? Una castanya. Bueno, la prova de tens que la majoria de TFTs que hi ha al mercat d'unes 19 polsades, doncs com a molt et poden costar uns 300 euros la majoria i en altres que són a partir de, de 1.000 euros. En vale? el cas del Sápel i els cas d'altres fins i tot del Seizo i d'altres tipus de monitors. Vale? Ja. Això vol dir algo cosa, també. A vegades es paga uns diners per la marca i a vegades també es paga per la qualitat. No? Mm. Bueno, escolta'm, tal com teníem previst, ens hem passat més del doble del temps que volíem dedicar-li avui a l'apartat aquest de connexions. Jo eh, et diria que ho podem deixar aquí. Jo crec que hem parlat de molts temes, molts d'ells tenen possibilitats d'extensió a futur. Jo t'agraeixo molt que hagi estat aquí. La veritat és que esperava que, que ho poguessis fer. M'agradaria que eh, tota aquesta conversa hagi estat entretinguda també pels oients i Eh, això, donar-te les gràcies i dir-te que no sé la Poma és casa teva i que estàs convidat a venir al podcast sempre que ho vulguis. Pues moltes gràcies, Tomàs. Ja saps que per mi ha estat un plaer i serà sempre un plaer col·laborar les vegades que faci falta. Per tant, aquí ja et dono obert doncs, que tu mateix, quan vulguis, m'ho i ja saps, també. Molt bé, doncs moltes gràcies i seguim eh, en el programa. Ens hem passat tres pobles amb el temps, per tant, vaig, vaig per feina, començo amb les salutacions i els agraïments i ho faig agraïnt i saludant en Miquel Labòria del blog d'Apple en català i en Jordi de Totmac i aprofito per dir-lis que, en igual que en el Jordi de Prismax.cat, m'agradaria que estiguessin aquí i poguéssim eh, enregistrar dins de Mossega la Poma i a l'apartat Conexions, doncs, una conversa com hem fet avui i us animo, us convido eh, des aquí, des dels micròfons de Museu Galapoma també vull saludar al Ludo, al Marc Alier l'Uriol, l'Ester la Musa i el Dreadful que ja són com de la casa en Jesús, que és un nou subscriptor per correu que per cert va ser ell el que em va avisar em va dir que, hi havia, que el programa el blog i el podcast havien sortit a Catalunya Ràdio i, a conseqüència d'això també vull saludar a tothom que us heu subscrit, ja sigui via RSS, la majoria, però també i sorprenentment moltíssims via correu electrònic. No puc repetir tots els correus electrònics de tots els que us heu subscrit, només dir-vos que, que benvinguts, espero que el blog i el podcast us agradi i animar-vos a deixar algun comentari en el blog. Eh... Uh, havia comentat al principi que havia deixat ara pel final uh, comentar-vos alguna novetat de cara a futur que apareixeran en nous podcast i que vull que a més tingui una certa correspondència amb el blog i és que vull donar-vos ajudes en recull de pàgines web on trobar informació, consells i trucs de cara a que vosaltres mateixos us animeu a crear també un podcast amb el Garaj Van Faré uns capítols i unes entrades especials dedicades a això um, Estigueu atents aquest dies en el, en el blog eh, No tinc més temps per explicar-vos en detall el que, el que va ser el terratrèmol de la menció a Catalunya Ràdio eh, Només dir-vos que va ser una experiència molt curiosa i molt interessant, recomanable, viure-la eh, en primera persona Eh, en, en 10 hores és que va ser tan bestial en, en 10 hores eh, les visites de mossegar la poma es van o sigui, van haver-hi més del doble que de tota la vida de l'existència de, del, del blog, increïble eh, no, no vull fer més comentaris ja vaig fer una referència en el, en el blog i us deixaré l'àudio de, de la menció ara per acabar eh... Finalment, gràcies a tots per la paciència d'escoltar l'episodi d'avui, sé que ha sigut ben llarg eh, Tot i així desitjo que, malgrat les deficiències tècniques, eh, us hagi estat... Bé, bueno, deficiències tècniques, i només que està la primera vegada que fem una cosa així Doncs això, que us hagi passat el temps ràpid també, us hagi estat entretingut i interessant I bé, ens llegim en el blog i ens escoltem aquí ben, ben aviat Déu-n'hi-do, aquest estiu, la de vegades, i no només l'estiu, sinó tot l'any, que hem parlat de la companyia Apple, que sí aquest nou telèfon mòbil, l'iPhone, que sí el seu reproductor de música DMP3, l'iPod, etc etc etc. I també està creixent molt, eh, paral·lelament, la comunitat catalana de seguidors d'Apple. Segurament sigui, doncs, això, per aquestes novetats, eh, perquè han obert botigues d'Apple a Catalunya, sigui sí, pel sigui, els seguidors d'Apple van augmentant i un dels webs, que és un exemple d'això, és el diari personal mossegalapoma.cat, mossegalapoma Segue la dedicat justament a totes les novetats d'Apple, i curiosament el seu responsable és un barceloní que es diu Tomàs Manzanares. Destaca el seu podcast. L'antor Apple des de Catalunya al món. Benvinguts a tots al podcast número 5 de Mussega la poma.cat. Aquest capítol s'ha enregistrat el dia 23 d'agost de 2007 a la ciutat de Barcelona. És el podcast de mossegalapoma.cat Això que deies curiosament, que es diu Tomàs Manzanares, de venir a marquir de curiosament, no? Sí, exactament, exactament. I el que és bo és que ahir a l'entrada va penjar justament un recull de webs dedicats a Apple en català. És a dir, que si voleu conèixer una mica la comunitat de seguidors d'Apple a Catalunya, mossegalapoma.cat Sabíxono molt bé que vagis a la pàgina web aquesta de mussegalapoma.cat, però pensa... Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the coming in and be sure to subscribe.